yəni qara müsarət yəni beirutda qəssə o xalqın mənə nəslən oğlanların qanmaqsı yəni qadın namaz qılmama yaxşı Baxın o, Allah-ı Şəhədə, Allah-ı Nəminlərin anasını revaqəm O, deyir və Peyxəmbər s.ə. Allah-ı Həsədə namaz kılırdırdın. Məni ayələ olurdur ki, kəndə salın, namaz düşürdüm. Və səcdə gedəndə ayaqlarını çəkərdim və səcdən qalsamda uzalırdım ayaqlarımını. Və, və evlərdə də o gün ışıq yoxdur. Və burada Rəxmin, onlar bunu birinci qeyd edirik ki, çünki. Yəni, bazı həsələn, daimə cəmaq məndirlərdi Amma nafilələ isə aidindir, Yəni, onun qeyd olunur ki, nafilə. Və burada rəxmin, qeyd edilir ki, bəs nafilədə qadın qavadır, deyən, namaz pozulmur. Və burada həmsin, bundan sonra, bir dəndə babi gətirir. Rahimullah, o qürür ki, bəb, mən qarələ yaxudan sığa şey. Kimdən ki, deyib, namazı heçsinə pozmudur. Yəni, qəlavından keçsək. Aydınlı Sövət uman gedir. Və burada, Rahimullah yenə nöminlərin anısını cələyətini gətirir və deyir ki, onu qulaq ki, Ayşar Aqimah yanında qeyd ki, namazı pozur, it, uzun bulaq, və qadın. Və bu vaxt e, Ayşə Rədələn dedir ki, və bizi ilk e, ilə uzunluğa yanda çəkdirsiz. Və il ki, çünki mən Ayşə Rədələn və il ki, çünki gördüm ki, fiyyanda sallallahu aleyhi və sallallahu qılırdı və mən də qalaqdaydım. Və fiyyanda sallallahu aleyhi və namazım bozmurdu. Və burada Aynı şələri olan həmin sözündən elə çıxır ki, yəni, əgər uzunmulaq və ilk əgər ə, bunları irtilaz etmir, yəni xozmağına, əgər irtilaz etdir ki, mən yəni qadmaq. Lakin burada, mülkələ bu məsələdə bəzi alimə qeyd ediblər ki, əgər taqqir, məsələn <coughs> qalın yaxı olsa, xozur, və məsələ qeyd ediblər ki, əgər qarayt olsa, لأن الشيطان في بعض الواحدات يتحدث ولكن بخاري بن عجر رحمه الله يقولون أن هذا المسألة سيكون قبضة ومن ثم يتحدث في هذا المسألة ومن ثم ومن ثم يتحدث يتحدث يتحدث يتحدث نماز وهذا المسألة رحمه الله Adəqqədərə Ansarəyəni və ayetini getirir ki, ki, ki, sallallahu aleyhi və sələməm, Umama, Zeynəd, e... Zeynəd'in kızı Umama'nı götürür, yani fiyanbar sallallahu qıcağına və namaz kılırdı. Elə ki, secdəyə gedirdi, qoyub dira ve qafandı götürür. Umama. umama.